Стейнбек. ПРО Мишей І людей, Частина 4 Крукс, Темношкірий конюх, тулився в приміщенні для упряжі. малі комірчені суміжні зі стайнею. З одного боку кімнатки було квадратне вікно на чотири шибки. Навпроти вузькі дощаті двері, що вели до стайні. За ліжко Круксові правила довга скриня, набита соломою і заслана покривалами. На стіні біля вікна було прибито кілки, на яких висіла упряж, що потребувала ремонту і смужки нової шкіри. Під вікном стояла лавочка, а на ній всякі лемарські знаряддя, закривлені ножі, дратви, клубки льяних ниток і малий ручний клепальник і ще на кілках висіли частини упряжі. Розірваний хомут, з якого стирчав кінський волос, поламаний орчик, нашийний ланцюг, на якому лопнула шкіряна обшивка. Над лежанкою замість полиці прибито було ящик із-під яблук. На ньому розставлено рядом пляшечки з ліками і для самого Крукса, і для коней. Були там баночки гліцеринового мила для амуніції – Бляшанка, з якої стікала смола, з неї стирчав пензель. На долівці валялися різні круксові пожитки. Живучи сам, він міг класти свої речі де забажає, а, бувши конюхом і калікою, зібрав більше майна, ніж міг перенести на спині. Крукс мав кілька пар черевиків пару калош, великий будильник і одноствольний дробовик. Мав він і книжки. Драний словник – пошарпаний примірник Цивільного кодексу штату Каліфорнія від 1905 року. На окремій полиці над Тапчаном лежали потерті журнали і кілька брудних книжок. На цвяху на стіні над його ліжком висіла пара великих окулярів у золотій оправі. Кімната була підметена і доволі охайна, бо Крукс був гордим, стриманим чоловіком. Тримався від усіх на відстані і до себе нікого не підпускав. Через викривлений хребет тіло його було зігнуте лівобіч, очі глибоко посаджені і через це здавалося дуже блискучими. Худорляве обличчя покривали глибокі чорні зморшки, тонкі, болісно стиснуті губи були яснішими за обличчя. Був суботній вечір Крізь відкриті двері до стайні долинали звуки. Коні ворушилися, тупали копитами із чавканням жували сіно, бряскали ланцюгами. Кругла електрична лампа кидала скупе жовте світло у кімнату конюха. Крукс сидів на своїй лежанці. Його сорочка ззаду була не заправлена в джинси. В одній руці він тримав банку мазі для натирання, другою розтирав спину. Час від часу вливав кілька крапель рідини з банки у рожеву долоню і тягся під сорочку, щоб розтирати знову. Напинав м'язи спини і здригався. У відкритих дверях безшумно з'явився Ленні і стояв там, заглядаючи досередини. Його великі рамена майже заповнювали дверний отвір. Якусь мить Крукс не бачив Ленні, але здійнявши очі, застиг. На його обличчі малювалася гримаса невдоволення. Витягнув руку з-під сорочки. Ленні безпорадно посміхався, намагаючись заприятелювати. «Ти не маєш права заходити до моєї кімнати», – різко сказав Крукс. «Це моя кімната. Ніхто не має до неї права, крім мене». Ленні зглитнув. Його усмішка стала ще дружелюбнішою. «Я нічого не робив. Просто прийшов глянути на мого песика і побачив твоє світло», – пояснював він. «Що ж, я маю право світити світло. Забирайся з моєї кімнати. Мене не пускають до бараку, а я не пускаю вас до своєї кімнати». «Чого не пускають?» – спитав Ленні. «Бо я чорний». Вони там грають у карти, а я не можу грати, бо я чорний. Кажуть, що від мене тхне. Та я тобі скажу, мені від вас тхне дужче. Ленні безпорадно замахав великими руками. «Усі пішли до міста», – сказав він. «Слім, Джордж, усі. Джордж казав, що я маю лишатися і не робити клопотів. Я побачив твоє світло». «То чого ти хочеш?» «Нічого. Я побачив твоє світло. Подумав, що можу просто зайти посидіти». Крукс придивився до Ленні. Потягся назад, здійняв окуляри, прилаштував їх на рожеві вуха і знову придивився. «Однаково не розумію, що ти робиш у стайні», – поскаржився він. «Ти не погонич. Вантажникам нічого робити в стайні. Ти не погонич. У тебе жодного діла до коней». Песик, повторив Ленні, я пройшов подивитися на свого песика. Ну, то йди дивися на свого песика не заходь туди, куди тебе не просять. Із обличчя Ленні зникла усмішка. Він зробив крок до середини, тоді спохопився і відступив назад. Я вже трохи на них подивився, слін каже, що не можна їх довго гладити. Ти їх постійно витягував із кубла, промовив Крукс. Уже й не знаю, як це матуся не перенесла їх де інде. Ой, їй байдуже, вона мені дозволяє. Ленні знову ступив до кімнати. Крукс скривився, але усмішка Ленні роззброїла його. Увійди і трохи посидь, сказав Крукс. Доки не вийдеш і не даси мені спокою, можеш собі і посидіти. Його тон став трохи приязнішим. То всі хлопці пішли до міста, а ж? Усі, крім старого Канді. Він просто сидить у бараку, точить олівця, точить і рахує. Крукс поправив окуляри. Рахує? Що Канді рахує? Кроликів, майже скрикнув Ленні. Ти геть здурів, промовив Крукс. Геть з'їхав з глузду. Про яких ти кроликів кажеш? Кроликів, які у нас будуть, а я їх глядітиму, коситиму траву, даватиму воду і усе таке. Геть здурів, сказав Крукс. Той чоловік, який з тобою мандрує, має рацію, як каже тобі, нікуди не лізти. Це не брехня, тихо сказав Гленні. Ми це зробимо купимо маленьке хазяйство та житимемо і споживатимемо ситість землі. Крукс зручніше сівся на своїй лежанці. «Сідай», – запросив він, – «сідай на бочці цвяхів». Ленні скотюрбився на малій бочці. «Думаєш, це брехня?» – сказав Ленні. «А це не брехня. Кожне слово – правда». Можеш спитати Джорджа? Крукс обхопив темне підборіддя рожевою долоною. Ти мандруєш із Джорджем, правда? Звісно, ми з ним завжди ходимо разом. Крукс вів далі. Інколи він говорить, а ти не розумієш, про що він із біса говорить. Так і є. Він похилився вперед, свердля членні, глибокими очима. Так і є? Так, часом. Просто говорить, а ти не знаєш, про що з біса йдеться. Так, часом, але не завжди. Крукс сильно схилився з краю лежанки. Я не південний негер, сказав він. Я народився тут, у Каліфорнії. Мій батько мав курячу ферму, акрів із десять. Білі діти приходили до нас гратися, інколи я бавився з ними, були серед них непогані. Але моєму старому це не подобалося. Я довго не розумів, чому йому це не подобалося, а тепер знаю». Він трохи завагався, а коли заговорив знову, його голос став лагіднішим. «На милі довкола не було жодної кольорової родини». І тут на цьому ранчо немає жодного іншого кольорового. І в Соледаді тільки одна родина. Він реготнув. Коли я часом щось кажу, то це лише негритянська балачка. Як думаєш, коли песики виростуть так, щоб їх можна було гладити? спитав Лення. Крукс реготнув знову. Тобою можна говорити і мати певність, що ти нічого не виляпаєш. Мене кілька тижнів, і песики будуть такі, як слід. Джордж знає, що робить. Можна говорити, доки влізе, а ти нічого не розумієш. Схвилювавшись, він іще дужче подався вперед. Це ж просто балачка Нігера, ще й Нігера з перебитою спиною. Тож це нічого не значить, розумієш? «Ти й так не затямеш. Я таке бачив і бачив. Один чоловік розмовляє з іншим і байдуже. Чи той чує, чи розуміє. Вважить тільки, розмовляють вони чи сидять мовчки. Байдуже про що розмовляють. Жодної різниці». Він хвилювався додалі дужче, стукав кулаком по коліні. «Джордж може плести тобі всякі нісенітниці. Це нічого не важить». «Важить тільки розмова. Важить тільки те, що хтось біля тебе є. Це й усе». Він замовк. Тоді заговорив знову, м'якше і переконливіше. «Припустімо, що Джордж уже не повернеться. Припустімо, що зберев всю свою мізерію і просто не повернеться. Що ти тоді робитимеш?» Ленні знадобився певний час, щоб усвідомити ці слова. «Що?» – перепитав він. «Я сказав, припустимо, що Джордж пішов увечері до міста, і ти вже ніколи про нього не почуєш». Крукс спернав простець до якогось різновиду приватної перемови. «Просто припустимо», – повторив він. «Він ніколи так не зробить!» – скрикнув Ленні. «Джордж ніколи так не зробив би! Я давно вже з Джорджем!» «Повернеться цього вечора!» Утім, сумніви були для нього надмірними. «Ти ж не думаєш, що він так зробить!» Круксове обличчя аж світилося задоволенням від страждань Ленні. «Годів гадати, що зробить хтось інший», – спокійно зауважив він. «Скажімо, він і хотів би повернутися, але не може». Припустімо, що його вб'ють чи поранять так, що він не зможе повернутися. Ленні намагався зрозуміти. «Джордж нічого такого не зробить», – повторив він. «Джордж обережний. Його не поранять. Його ніколи не поранили, бо він обережний». «Ну то припустімо, що він не повернеться. Що ти тоді робитимеш?» На обличчі Ленні з'явилася болісна гримаса. «Я не знаю. Навіщо ти це говориш, скажи?» – зойкнув він. «Це неправда. Джордж не поранений». Крукс далі його дражнив. «Хочеш, я скажу тобі, що буде. Тебе заберуть до дурних, посадять тебе на ланцюг, як собаку». Зненацька очі Ленні зосередилися, поступово стали спокійними і шаленими водночас. Він підвівся і грізно підійшов до Крукса. «Хто поранив Джорджа?» – із натиском спитав він. Крукс усвідомив небезпеку, коли вона вже підступила в притул. Відсунувся глиб лежанки подалі від Ленні. «Я тільки припускав», – сказав він. «Джорджа не поранили, з ним усе гаразд. Він щасливо повернеться». Ленні нависав над ним. «То нащо такі припущення? Ніхто не сміє казати, що Джорджа поранили». Крукс здійняв окуляри, протер очі пальцями. «Та сідай уже», – промовив він. «Джордж не поранений». Ленні з грізним годінням повернувся до свого сідала на бочці цвяхів. «Ніхто не сміє казати, що Джорджа поранили!» – буркнув він. «Може, тепер ти зрозумієш?» – тихо сказав Крукс. «Ти маєш Джорджа. Знаєш, що він повернеться. А припустімо, що не маєш нікого. Припустімо, що не можеш зайти до бараку і зіграти в румі, бо ти чорний». Припустімо, мусиш сидіти тут і читати книжки. Звісно, можеш грати в підкови, доки стемніє, але потім мусиш читати книжки. Що доброго в книжках? Чоловікові треба когось, щоб був поблизу нього, – забідкався він. Чоловік дуріє, як нікого немає. Байдуже, кого? Байдуже, чи довго ви разом? Кажу тобі, – скрикнув Крукс. «Кажу тобі, що як чоловік надто самотній, то він хворіє від цього». «Джордж повернеться», – переляканим голосом запевнив сам себе Ленні. «Мабуть, Джордж уже повернувся. Мабуть, я ліпше піду подивитися». «Я не хотів тебе страхати», – промовив Крукс. «Він повернеться. Я говорив про себе». Чоловік сидить тут уночі сам, може читати книжки, міркувати собі, чи ще щось таке. Часом щось надумаєш, а нема нікого, хто міг би сказати, так це чи ні. Може щось побачиш, а не знаєш, правда це чи ні. Не можна звернутися до когось іншого і спитати, чи він теж так це бачить. Не можна розповісти. Немає мірки. Я бачив тут усяке». Не був п'яним. Не знаю, чи це мені не приснилося. Якби хтось був зі мною і сказав би мені, що я спав, то все було б гаразд. Але я просто не знаю. Зараз крук здивився у вікно по той бік кімнати. «Джордж не піде геть і не кине мене», – жалібно сказав Ленні. «Я знаю, що Джордж так не зробить». Конюх мрійливо вів далі. Пам'ятаю, як я був малим на курячій фермі мого старого. Мав двох братів. Завжди були біля мене, завжди разом. Ми зазвичай спали в одній кімнаті, в одному ліжку, всі троє. Мали латку полуниць, латку люцерни. У сонячні ранки випускали курей в люцерну. Ми з братом сідали на паркані і дивилися на них. То все були білі кури. Поступово його розповідь зацікавила Ленні. «Джордж каже, що в нас буде люцерна для кроликів». «Яких кроликів?» «У нас будуть кролики і кущі ягід». «Ти ненормальний». «Будуть, спитай Джорджа». «Ти ненормальний», – зневажливо сказав Крукс. «Я бачив сотні таких, що ходили дорогами, – від одного ранчо до іншого, з вузликами на спині та з цією клятою думкою в голові. Сотні таких. Приходять, залишаються, ідуть геть, а у кожного в голові клаптик землі. І ніколи, поби його божа сила, ніхто з них цього не доп'яв. Це як дістатися на небо. Я прочитав тут силу книжок. Ніхто не потрапить на небо і ніхто не здобуде землі. Це тільки думка, яка засіла в їхніх головах. Вони постійно про це говорять, але це тільки в їхніх головах. Він замовки глянув у відкриті двері, бо коні неспокійно рухалися, а їхні на шині ланцюги побрязкували. Якийсь кінь заіржав. «Либонь хтось там є», – промовив Крукс. «Може, слім?» «Слім не раз тут приходить, і двічі, і тричі за ніч». Слім – справжній погонеч, Дбає про свою запряжку. Він болісно випростався і рушив до дверей. «Це Слім?» – запитав. «Слім пішов до міста», – відповів голос Канді. «Скажи, ти Ленні бачив?» «Ти про такого здоровила?» «Так, ти десь його бачив?» «Він тут», – коротко промовив Крукс. Повернувся на свою лежанку і вклався. У дверях з'явився Канді. Чухав Куксу зап'ястя і невидюще вдивлявся в освітлену кімнату. Не робив спроб увійти. «Скажу тобі щось, Ленні. Я тут міркував про цих кроликів». «Можеш увійти, якщо хочеш», – роздратовано сказав Крукс. Канді схоже з «Не знаю». Звісно, якщо хочеш. Заходь. Як уже хтось зайшов, то й тобі можна. Круксові складно було замаскувати радість вдаваним гнівом. Канді увійшов, але й досі ніяковів. У тебе така мила і затишна кімнатка, сказав він Круксові. Приємно, мабуть, мати кімнату для себе самого. Певно, що так, відповів Крукс і купа гною під вікном. Певно, що добре. Ти казав про тих кроликів, утрутився Ленні. Канді сперся об стіну поряд із розірваним хомутом. Далі шкрябав Куксу. Я давно вже тут, сказав він. І Крукс давно вже тут. А це я вперше в його кімнаті. До кімнати кольорового рідко хтось заходить, похмуро сказав Крукс. «Не було тут нікого, крім Сліма. Слім і бос». «Слім – найліпший погонич, якого я бачив», – швидко змінив тему Канді. Лені схилився у бік старого підмітайла. «Про тих кроликів», – налягав він. Канді усміхнувся. «Я все полічив. Можемо трохи заробити на цих кроликах, якщо добре за це візьмемося». «Але я їх глядітиму!» – перебив Ленні. «Джордж казав, що я їх глядітиму! Він обіцяв!» «Ви, хлопці, самі себе дурите!» – грубо втрутився Крукс. «Можете про це з Біса довго говорити, але землі не здобудете. Ти будеш тут під Мітайлом, доки тебе винесуть у трумні. Я з Біса багато таких бачив». Але ні кине цю роботу за два-три тижні і знову рушить у дорогу. Схоже, всім вам та земля в голові. «Бий тебе, Божа сила, а ми це зробимо!» Канді сердито потарщоку. «Джордж каже, що зробимо. Гроші вже маємо!» «Так, – сказав Крукс. – І зараз Джордж?» «У місті, у домі розпусти. От де йдуть твої гроші!» Ісуси, я надто часто це бачив, надто багато чоловіків із землею в голові, а в руки ніколи її не візьмуть. Звісно, усі цього хочуть, скрикнув Канді. Усі хочуть мати клаптик з землі, бодай клаптик, просто щоб це було твоє. На чому можеш жити, і ніхто тебе звідти не вижене. Я ніколи нічого не мав. Сіяв збіжжя і збирав урожай майже для всіх господарів у цьому клятому штаті, але то був не мій урожай. Але тепер ми це зробимо. І не помиляйся. Джордж не брав грошей до міста. Маємо гроші в банку. Я, Ленні та Джордж. У нас буде своя кімната. У нас будуть собаки, кролики і кури. У нас будуть кукурудзяне поле, може корова чи коза. Він замовк, опанований картиною, яку сам і змалював. «Кажеш, ви маєте гроші?» – спитав Крукс. «Бігме, правда. Більшу частину, тільки трохи бракує. Ми це роздобудемо за місяць, а Джордж уже й землю підшукав». Крукс потягся до спини, помацав її рукою. «Я ніколи не бачив, щоб хтось справді це зробив», – сказав він. «Бачив людей, що аж дуріли стуги за землею, та щоразу чи то дім розпусти, чи гральний дім забирали в них геть усе». Він завагався. «Якщо ви, хлопці, захочете мати дармового помічника тільки за утримання, то я міг би піти з вами і докласти рук». Не такий уже, як аліка, щоб не працювати як сучий син, якщо захочу. Хлопці хтось бачив керлі. Усі троє повернули голови до дверей. Усередину зазирнула дружина Керлі. Її обличчя було дуже підмальоване, губи ледь розхилені, дихала тяжко, наче після бігу. Керлі тут не було, неприязно сказав Канді. Жінка нерухомо стояла у дверях, легенько усміхаючись, потираючи нігті однієї руки великим і вказівним пальцями другої. Перебігала очима з одного на іншого. «Залишили тут самих недолугих недотеп», – сказала вона врешті. «Думаєте, я не знаю, куди всі пішли. Навіть Керлі. Знаю, куди вони пішли». Ленні зачаровано дивився на неї. Проте Канді та Крукс похмуро спустили очі під її поглядом. «Якщо знаєш, то чого питаєш нас, де Керлі?» – сказав Канді. Жінка весело до них придивлялася. «Дивна річ», – сказала вона. «Як застукаю когось із чоловіків самого, можу добре з ним договоритися». «Та досить їм зібратися вдвох, то й слова не скажуть». «Чистісіньке шаленство». Вона опустила пальці, уперла руки в боки. «Осі ви боїтеся одні одних, от що. Кожен із вас боїться, що інші на нього завзялися». Після хвилини мовчання Крукс сказав. «Може тобі ліпше йти до свого дому? Нам жодних клопотів не треба». «Ну що ж, я вам і не завдаю клопотів. Думаєте, мені не подобається часом порозмовляти з кимось». Думаєте, мені подобається вічно сидіти в тому домі? Канді поклав куксу зап'ястя на коліно, легенько потер її долонею. Маєш на те чоловіка, із докором сказав він. Не треба тобі виглуплюватися до інших чоловіків, бо з цього самі клопоти. Певно, що маю чоловіка, вибухнула жінка. Славний хлопець, правда. Знаю розповідає, що він зробить із тим, кого не любить, а не любить нікого. Думаєте, я сидітиму в тій загорожі, та й слухатиму, як Керлі проведе лівий подвійний, а тоді старий добрий правий крос? Раз, два, і він звалився. Вона помовчала, з її обличчя зник понурий вираз, змінившись дедалі дужчим інтересом. «Скажіть, що сталося з рукою Керлі?» Запанувала незручна тиша. Канді Крадькома зиркнув на Ленні. Тоді кашлянув. «Сталося... Його руку затягло в машину, мем. Там йому потрощило руку. Вона якусь мить дивилася, тоді зареготала. «Бридня! Думаєте, що втюхаєте це мені? Керлі щось розпочав, але не скінчив. Затягло його в машину. Бридня!» «Та ж це старе добре раз-два скінчилося, відколи йому потрощили руку. Хто це її потрощив?» «Руку затягло в машину», – похмуро повторив Канді. «Ну добре», – зневажливо сказала вона. «Ну добре, прикривай його, як хочеш. Що мені до того? Ви голота перехожа, а не ситеся, як не знати, що. Думаєте, я дурна дитина, а я кажу вам, що могла піти на сцену». І от не раз могла. Один такий казав, що може влаштувати мене в кіно. Вона ледь не задихнулася від збурення. Суботній вечір. Кожен робить, що хоче. Кожен. А я що? Стою тут і розмовляю з купкою босяків. Нігером, дебілом і старим смердючим цапом. І ще й тішуся тим, бо нікого іншого немає. Ленні дивився на неї, роззявивши рота. Крукс удався до свого захисту, суворої негритянської гідності. Зате старий Кандій перемінився на виду. Зненацька встав і копняком звалив дозаду бочку цвяхів. Із мене годі, гнівно сказав він. Тебе тут не треба. Ми тобі казали, що не треба. А ще я кажу тобі дурні твої думки про нас, чоловіків. У твоїй курячій голові бракує глузду, навіть розгледіти, що ми не босяки. Припустімо, ви нас звідси викинете? Припустімо, що так. Думаєш, підемо на трасу шукати ще якусь паршиву дурну роботу? Не знаєш, що ми маємо власне ранчо і власну хату? Ми не мусимо тут залишатися. Маємо хату, курей, садові дерева і господарство. Сто разів гарніше, ніж тут. І маємо друзів, щоб ти знала. Може, колись ми боялися, що нас викинуть, та вже не боїмося. Маємо власну землю, вона наша, і можемо на неї піти. Дружина Керлі засміялася з нього. «Бридня», – сказала вона, – «я багато вас таких перебачила. Як маєте двадцять центів, зараз замовити порцію віскі, ще й дно склянки оближите. Я вас, хлопці, знаю». Обличчя Канді багряніло, дедалі дужче. Але доки жінка закінчила говорити, він опанував себе. Був тепер господарем ситуації. «Так я й знав», – стримано сказав він. «Мабуть, ліпше тобі звернути колеса та й котити звідси. Нам із тобою взагалі ні про що говорити. Знаємо, що маємо, і нам байдуже, знаєш ти про це чи ні. Може, ліпше йди собі». Керлі, не сподобається, що його жінка вистоює у стаєні з нами, перехожою голотою. Вона перебігала очима з одного обличчя до іншого. Усі замикалися під її поглядом. Найдовше дивилася на Ленні, аж він збентежено спустив очі. Зненацька вона спитала. «Що це за сенсів в тебе на обличчі?» «У кого? У мене?» Винувато глянув Ленні. Так, у тебе. Ленні глянув на Канді, благаючи допомогти, тоді знову втупився у свої коліна. Його руку затягло в машину, сказав він. Дружина Керлі зареготала. Добре, в машину. Порозмовляю з тобою пізніше. Люблю машини. Дай йому спокій, утрутився Канді. Не мороч хлопцеві голову. «Розкажу Джорджові, що ти казала. Джордж не дозволить тобі морочити Ленні голову». «Хто такий Джордж?» – спитала вона. «Той малий чоловік, що ви разом прийшли?» Лені щасливо усміхнувся. «Так», – сказав він. «Ми разом прийшли, і він дозволить мені глядіти кроликів». «Ну, як це все, що ти хочеш, то я і сама можу дати тобі кілька кроликів». Фрукс встав зі своєї лежанки і глянув на неї. «Із мене годі», – сказав він. «Ви не маєте права заходити до кімнати кольорового чоловіка. Узагалі не маєте права тут товктися. А тепер виходьте звідси. І виходьте швидко. Як цього не зробити, попрошу боса, щоб більше не допускав вас до стайні». Жінка згірдливо обернулася до нього. «Слухай но, ну, Нігер», – сказала вона. «Знаєш, що я можу з тобою зробити, як відкриєш свою хавку?» Крукс безпорадно глянув на неї, тоді сів на лежанку і скулився. «Знаєш, що я можу зробити?» – насідала вона на нього. Крукс, здавалося, зменшувався. Притисся до стіни. «Так, мем». «Добре, хто ж знає своє місце, Нігер», – я могла б тебе підвісити на першому дереві. так легко, що й посміятися ні з чого. Крукс звівся на нівець не було особистості, не було его, нічого, що могло б викликати схвалення чи несхвалення. Так, мем, сказав він безбарвним голосом. Якусь мить вона стояла над ним, не чекаючи, коли він ворухнеться, щоб знову його шмагнути, але Крукс сидів цілком непорушно, потупивши очі, стиснувшись усередині і відвернувшись геть від усього, що могло його поранити. Врешті вона обернулася до двох інших. Старий Канді дивився на неї, як заворожений. «Якщо ти це зробиш, ми скажемо», – швидко промовив він. Розкажемо, що ти обмовила Крукса. «Спробуй, скажи, побий тебе, Грець!» – крикнула вона. «Знаєш, що ніхто тебе не послухає. Ніхто вас не слухає!» Канді підвівся. «Так», – згодився він. «Ніхто нас не послухає!» «Хочу, щоб Джордж був тут!» – забідкався Ленні. «Хочу, щоб Джордж був тут!» Канді підійшов до нього. «Нічого не бійся», – сказав він. «Я саме чую, що хлопці підходять. Закладуся, що Джордж от-от буде в бараку». Він обернувся до дружини Керлі. «Ліпше тобі йти додому», – тихо сказав він. «Коли підеш негайно, не скажемо Керлі, що ти тут була». «Я не певна, що ти щось почув», – холодно оцінила вона його. «Ліпше тобі не ризикувати», – промовив він. Як не маєш певності, ліпше вибрати безпечну дорогу. Вона обернулася до Ленні. «Я рада, що ти трохи поламав керлі кості. Він дістав за своє, інколи я сама щось йому поламала б». Вона вислизнула за двері та зникла в темній стайні. Коли йшла крізь стайню, ланцюги брязкали, деякі коні форкали і ще деякі тупали копитами. Крукс, здавалося, повільно виходив із своєї захисної шкаралупи. «Ти правду сказав, що хлопці повертаються?» – спитав він. «Звісно, я їх чув». «Ну, бо я не чув нічого». Грюкнули ворота, – промовив Канді і повів далі. «Ісусе Христе, але ж ця жінка Керлі може тихо рухатися. Хоча, думаю, вона мала силу селенну практики». Тепер Крукс намагався цілком ухилитися від цієї теми. «Лебонь, вам ліпше йти», – сказав він. «Лебонь, я вас тут більше не хотів би. Кольоровий чоловік має якісь свої права, навіть коли вони йому не подобаються». «Та сука не мала тобі цього казати», – промовив Канді. «Дарма», – тупо сказав Крукс. «Ви зайшли, посиділи, то я й забувся. Вона правду казала». У стайні форкали коні, бряскали ланцюги, чоловічий голос покликав. Ленні, ей, Ленні, ти у стайні. Це Джордж. скрикнув Ленні. І відповів Тут, Джордже, я тут. За секунду Джордж стояв у дверях і несхвально озирався довкола. Що ти тут робиш у круксовій кімнаті? Не слід тобі тут бути. Крукс кивнув. Я їм казав, та вони й так зайшли. Ну то чого ти їх не витурив? Мені байдуже, сказав Крукс. Ленні добра душа. Канді наче отямився. Ох, Джордж, я лічив і лічив. Вилічив, що можемо навіть заробити на тих кроликах. Я наче казав вам нікому про це не говорити, скривився Джордж. «Я не казав нікому, крім Крукса», – розгубився Канді. «Ну, хода звідси», – наказав Джордж. «Сусе, схоже, мені не можна і на хвилину відійти». Канді і Ленні підвелися та рушили до дверей. «Канді!» – крикнув Крукс. «Еге!» «Пам'ятаєш, що я казав про сапання і всякі такі роботи?» «Так», – відповів Канді, – «пам'ятаю». «Ну то забудь», – сказав Крукс. «Я не те мав на увазі. Просто жартував. Я не хочу переходити на це господарство». «Гаразд, як хоч. добранч. Троє чоловіків вийшли за двері. Коли проходили крізь стайню, коні форкали, а ланцюги бряскали. Крукс сів на лежанку і якусь мить дивився на двері. Тоді потягся по пляшку натирання. Витягнув іззаду сорочку, налив трохи мазі на рожеву долоню, простяг руку і став повільно розтирати спину.